Och delta. Det är Dave och Foster eller vår AU-kurs. De deltar. MFF. Hallå, hallå. Hoppa alla ni som älskar Malmö FF. Hoppa ni älskar Malmö, hej! Hej! Hoppa ni älskar Malmö, hej! Hej, hej och välkomna till Café Blå! Med Maj, Joel Lindstedt och min kusin och vapenvagnare... Maj... Nilsson! Hallå, hallå! Jag är med dig! det jag bra, så fan faktiskt! Ja, fan! Det var igår! Riktigt jävla god! Vi går ut! Vi går in med på den här strax! Ja, det kör vi! Uh, det finns färre skönare i en garage. Det är rätt så. Ett års är det bästa som finns. Så är det och vi vann. god om man inte är på båtar på gamla nöja. Halvgamla. Tre kvart. Och det var fantastiskt bra gjort. Det var den där backlinjen som kinesiska mödrar. Ja, det var det. Ja, det var ju som en, en nunna, det var outtaglig. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, det var riktigt, riktigt jävla gutt, faktiskt. Jag hade lite dodat i bäggnaderna, faktiskt. Jag vet inte varför. <skratt> ja, men det, det hade faktiskt inte att göra. Sen var jag inte sagt att vi skulle kunna vinna, men att vi inte skulle förleva övergången faktiskt. För att, varför skulle vi göra det? Liksom? Ja men allt kan ju hända till var så. Du kan ju åka på en tråkigvisning i en straffkyklar på den inte i för sig. Det borde vi var för.. han kommer i Sundsvaltsen där. Den där utvisningen och så här för vi får där möjligt och Men det är lite som att gå över sig och att gå åt över ett övergångste ju. Ja men jag är fullt pessimist såker jag. Sen att vi vinner på det sättet med sådant förmod hela en bra. Ja, precis det är kvalitet som har det. Ja, eh, Ska vi ha ett, en... Yoshi... Vi pratar som ju dumhär. Vad heter det? Vi, vi hyllar honom här. Ja, jag är jävligt himlig. Jag tycker det är en, en rejäl upphöjare mot Richardinho där, faktiskt. Även om den eh, har, har varit en liten favorit i många år. Ja, Richardinho har ju aldrig fått kritik egentligen, mamma tröjan, förutom när han spelar i Europa. Ja, Ann Odomsamlare. Ja, ja han, spelar, men han spelar ju med en hygrisk faktor. Men eh, det var ju lätt vi se var. Det är en frusna ingenstans. Det stod i stort. De skulle ju ha gjort för innan den första också. Alltså det är läget du som har missat direkt efter målet. Den är ju... Nej, den får han inte missa här själv. Nej. Eh, så ja, jag tror att jag var bergsäker faktiskt. Jag har aldrig skabbits höst. Visst han har läget, läget var slidigt, men han haft J.P. länge i världslivet. Men det, men det känns inte falt. Nej, nej. Vad fan, är Gud av Svensson. Jag är så... På skingrund. Singrund. Oh. <laughs> Singrund. Han har ju skit. Han har sagt det efter att han... Pardon, det är meter utanför. Det är för fan. Det är ju för fan 5-6 meter. Nej, han det här håller räcka. Det han är fri och nära. För att han är fri. Han står så pass ömarknad. Det är det som är... Det är osäkert det här läget, men det är farligt. Det är och sen, är farligt. sen har de ju, inom situationstecken, en straffsituation i första halvdelen. Nej, ja, men det de kan inte lösa på det. Det sjuka är ju att, jag läste idag att Jens Fjällström ja, sa jag att, reagerade att, det. att han skulle låta straff. Ja, men sen kommer det en, en, en annan vinkel. Det ja. tar jag tillbaka till. Ja, det. för är hurreig när hur ja. hur, hur, hur. ja, han låter straff ja. för Ja, han tycker att han tar foten på både båda i samma sammanhang. Ja, och, och annars så... Det är väldigt stabilt bara. Fruktar att det allt stabilt. Bakom. Ja. Ja. Fruktar för det är det. Är, det gör det skönt att, vi, att inte alltid klaffar just nu, För det klaffar ljusmönnen så. många klagar på Hange och Ingeberget. Det är kring mig inte som det ska. För börjar hemma och jag är framför och lite låg. Samtidigt hade någon sagt innan inför och så vidare. En kommentör gick med mm. i Precis, vi spelar in, men sju poängen efter de tre matcherna vi har haft, det hade jag tagit. Nej, men tatt. Sen när vi kring ner krysset och lager hemma. Liksom. Men en krys bort om jag bor efter de segen vill lagar hemma där det var helt okej. Så jag tycker det var hjälpbar ut. Det finns ett yt omständighet också för den man orkammatskundare. Hon går ut och syns taggade som en massa rjuk på planen som får gå in igen och sen ut igen. Ja, det, det, det är mycket det. sånt. Sen, sen vet man inte riktigt hur mycket stör spelarna och de säger ju att det stör och, och man vet ju själv hur man upplever när man sitter där. Liksom. Jag det ja, det. Man vill sitta. Liksom. Ja, nej, de vill spela. Det, det är ju sjukt. Det är ju bara förlöjare egna. Alla som blir som ja, ledsen. De vet ju om de som tänker de här satans med galna. De vet ju om vad det händer. Ja, de bryter marschen, stoppar marschen eller någonting. Varför gör de det? Vad fan får man ut då? Nej, jag vet inte. Det är en sån som blir organiserat, men alla vet om det är från början. Ja, jag har extremt svårt på. Nej, jag har också det. precis, var det ju bara löjligt. En dum ja. Men ja, vi gjorde ingen idé på det. Annars så tog vi in snabbt snab på det samt med Arico-matchen. Min match där, då var det ju helt skadligt Fan ja, bra, ja, jag, jag, han är stabil. Du kan inte minnas från en bättre rådare än Malmö-tejning. Framförallt så är han bra på det mesta. Liksom. Ja, just det. Inläggande ja, är trukta Frukt, sig. Och, och sen ja. han får skutt, alltså, han lägger alltid resörerna rätt. Ja, det är ja, han. är jävligt duktig. Ähm, annars tror jag... Jag är jävligt imponerad om det Vicky. Ja, fan bra. Jag, jag tycker att där är med en ruckade mot halsti Halstyr. Så för säsongen. Halstyr är halsti, men... Äh, han är inte så... Och sen ja, tyckte han, han är mer komplett man säga. Och sen, han är minst på plan, men det är du är och en riktig jävla krigare. Kriger. Älskar jag att säga. Och ja. Levick var väl billigare än Halstin? Halstin, 6, 7, 9, han. Här, han, här, han, han, här, han ja. Det gjorde inte han. Levick. Levick, han kom från enkel. Ja, ja. Jag var jävligt nöjd med honom. Så jag tycker han var jävligt bra. Ja, ja, absolut. Visst är det så? Annars så är som vi säger. Det läget. Han följde bort lite mot Arke med och mot Göteborg år två år i år 2 var premiär. Han sa alltid tur och det, det är lite den kritiken han har fått tidigare som jag har stått Att han, han faller bort i de lite svåra matcherna. Tonegivande i dem. Han hade ju två hyfsiga lägen i början mot AEK. Det är konstigt att vi har ett. det är för oss. det är liten, liten. Liten. Ja, precis. Ja, halvål. det är riktigt bra. Han träffar. Han är inte ens nöjd med Nej, nej. Jag har ju tröstat om han. det är ju. det. Jag tänkte, Majaus Eriksson, två år senare, han spelar en roll med utöverläxande med... handbor, om det minns. Han var ju i fjärrskull. Han är ju i stravöker. Vi sa på sommaren. Och sen helt upplägsen på hösten. Och det var ju ordet också. Så husar man med 16 som fan. Hur kommer att se jävla skillnad här? Ja, det är, jag tycker att man glädjas så med, med Berget. Att han köper som fan. Jo, hela tiden. Ja, men sen är det ju folk som är lidande. Som är, man tror mer, mer. för nästan lika mycket. Havsjäliki, du ber Sanna när du sist får bänka på något. Det är rätt lågt. Fanna blev utbyggt 70-75. Ja, men det det. samtidigt så är lite det som faktiskt tog oss till känslighet för säsongen tycker jag. Att Åga gick in med den inställningen redan i början av ja, säsongen. Att, att vi måste rotera. Vi måste ja. ha hela truppen igång när det gäller sen. Mm. Och, och lite så är det nu. Ja, Sanna fick bara bänken nu har oerförlig Trevakslinjer är bara så från start, På måndag kommer hans andra att garanterat att vara från staten. Ja. Och ja, jag gillar det. Jag tycker han är jävligt skitlig. Trevakslinjer är ju. Var fan han då ska han inte ett skit? Lasse vidare. Ja. Det var något sånt, hyfsat, något läge kom Det var någon som inte ska ha något läge i kupongpassningsnätet. Det tillbaka. De, de hade liksom varje... inga heta friläger eller läge att Så att eh, jag gillar det här att han roterar och, och, och han har ju, han har Femte år sedan jag, när slatan sänkte Arko med två mål. Samma datum så möter jag hemma här fullt med mig för hela mitt liv. Ja, Zlatan. det är inte djur, det är inte alldeles för att det. Jag älskar först ja, då. När surren först Jag rörde ut hemma. Gamla Ip, 1-1. Jävligt nu va? Han kom in med TV-frihetsparet, så jag kommer Jag kommer jag faktiskt ihåg, det var på Gamla Ip. Gamla Ip, Jag kommer ihåg en alltså, I-commonomor, lalalala, vad fan, varför nummer halv? Jag minns inte den. Jola. Vad var det? Zlatan Ip, vad himmelvikt. Jag bara, fan har Zlatan? Hörnade, ja, Jag kommer ihåg, Marcus så det här så new edited header då vet du det då. Nej, vad till. Ehm. De vart ju så sådaina. Kom du ihåg som man FF i den matchen. Mutalkör. Själva ett de première. Ah, det måste ju vara tanden. den Ola Timan. Ne, jag måste ju ta den första. Nej, nej, jag faktiskt har helt skojt. Då vem som läger passning det så ska som inte tre närmare som treanbär för det var, Peter <tostim> <tostim> ja. det var, ja, det var han inte men. Pedro Sörns. det är faktiskt han den passningen. han som slog passningen, när det ne, inte för Niklas Hynvall. Ja, han Slår. Han slår en in till Slaterns fri lägen till Västerås hemma i Superhjulet, kan du Det är han snor åt Nej, det är nog fel. Lägg in då. 3 minuter. Janne, han är med i den, så finns det i alla fall Storbritannien. Ja, han spelar ju back i Västerås. Janne, han är ju i närheten där Ja. ja. Jo. Så du vet. Jag skulle inte gick till Aron, kan vi gick till Mike Storbritannien. Jag tror att han var intresserad av det. Det var en höjd pojk det gick för honom, jag ja, att var han, han hade blivit ihågkommande på ett annat sätt i Malmö han inte hade i det är så. Vi kom i Sverige och hon, jag kan inte säga vilken match det var, men de presenterar honom att han har förlängt. Han var avdelad i äldre skador. Det var, var en vi, inte hans krona hemma, det var inte det. är lite osagt. Det blev ett jävla tryggt av det. Fy fan hur tryggt det blev. Det blev var ett Det var bara på var det. var 2 Hon var väl ens var det två Vad gjorde Det var bara själva som var med farman. Och nu var det match. Jag skulle vilja match man skulle prata om För vi var med 2-1. 1-0. Och sen gjorde de. Alexander farman en jävla faktiskt 1-1. Och sen snår EJ upp. Ja, man skrev den. säger i filosofin att för s Men det gjorde man inte. Det gjorde To yeah. <laughs> like no, like. je bilo. Like, Han yeah. ja, cool. yeah, cool, je blivit skjeg, ne? Ja. Bličanje se je bilo Hjelraken, Sobren, Slik. Han je bilo, da je bilo. Han je bilo, da je bilo. Ja, Peter Sørens, da je bilo rasist. Om du, ni som har sett blådörer, det är många som har sett när man lyssnar på det här. Kolla på det så ska ni se, det är matchen mot Västerås hemma. Så innan Zlatan gör 3-2, kolla in Peter Sörensens läge till 3-2. bor <laughs> boomar för fan kortsäga. Som jävla träde, det är, är det otroligt? Ja det är en rejäl uppgradering mot dagis 1 och 5 mot Det är ett, ett klipp uh, i blod av när de vinner med UMI hemma. UMI? Med 1-0, UMI FC, Steve Galloway spelar inte, om ni ska köra honom. Men iallafall du säger att Hasse Borg att, uh, vi, vinner med nu så här är första gången sedan oktober 1998. Sen vinner vi 2-2 i rad. Vad pratar man med FF? Det är för fan helt bizarrt. Det är då var det. 21 vara topp. Fan. Ja, jag ju är det som nog ut. Ja, men de har inte mött i men det på ett sätt. det är ju sätt är det bara. Jag säger det. Jag säger ju vad? Jag säger vad? Eh är precis börjar börja så där då. Eh, fattat. faktiskt kaffe och borta med tre samma lår som heter det? Öresonsbröd inläggs. Sitter där, Lite krog och rösa. Det minns jag faktiskt, som idag. Café Opera. rosa, ballad och färg, vadå. Det är lite så lång lagen i supratan, vad har bytt ut? Vilka fan är det då, Ingen Café Opera? Ingen jävla aning. Jag vill... det är ett... Men det, är, det här skulle kunna vara. Men Det är inte så att i mig ligger i supratan heller. Nu googlar jag, här. har en dator igång här. Nu ska vi se här. Café Obra. AFC United. Det ja. är de som är så upprättande. Ja, Det är de. Ja, det är de är inte med. Ja, det heter ett. Ett, ett, ett Fan, det blir... Hörde jag ett klaffé tänker på Göran Marklund. Fan, jag har en Skit i det, vi släpper det där upp. Ja, vi... Äh, vi får undra har... här mot... 7 poäng i 3 det okej va? Har du något ord i laget? Eh, nej, det har jag väl inte i Inte heller. Jag tycker att vi ser otroligt stabilit. Och sen är det som du säger, att det kommer bara bli bättre. Det kommer bara bli bättre. Jag sträcker ut hakan då så att att uh, Magnus Eikræm skulle vinna 70-läggare. Kan jag inte säga det? Nej, då sa du sådant. Ja, nej, nej. Det är inget bra, men jag har inte gjort något heller. Uh, Nu är vi nog Johan i Åh med hodinna. Det. Ja, det är här jag inte jag inte Men... Det är ju en lång säsong. Och... Anna kan vinna. la la la! Vad du är, där, Jag var barn Bel kom igen gud la la du alltid jag var men kom igen la la no mannen ska hjälpa in jag har en liten liten liten man en som så vi med och vi efter ja Ska jag, jag gör lite det, Med oss har vi vår norska korrespondent, Raimond Lindqvist. Var bor det? Husig är du bor Husie, Kvarnby, Kvarnby, ja. för fan, tror jag det. En Norway in, Eileen i New York, vad säger man? Inför Jag Är du som många nya Lapsena? Ja, precis. Det ja, är mycket sånt i Malmö nu. Ja, det är det. Men du vågar ringa support och annars. Är det? Det, mm. ja, det är ganska bra. Är du årsgäst? Ja, det kan jag säga. Lycka svenska. Är det bara Ishisäker som har varit där? Här ska jag se hur som Jag har sett sådana här har varit där, och sen uh, har vi nu uh, Rasmus Linkvist. – Vem fan är det? – Det är han från Ensi Borg eller vad händer det? – Han kommer från Östersund, från... – Hahahaha! – Vad gör du mitt? – Ja, men han uh, har varit ett uh, riktigt riktigt skott. – Tre jäklar upp till går det för er och annars då. – Det börjar bra. – Ja, topp tre. – Vad sa du? Top – Topp tre. – Topp tre, sa jag? – Topp tre, ja. Det är bra ju. – Ja. Men när du är så att man hade fått in Akrim, uh, Wolf Akrim, The Wolf, vad trodde du då? Man blir av för en kvalitetsspelare som har gjort väldigt bra i Norge och kan varit ett talang länge. Man är väl ingen talang nu mer, men för all svensk och norsk titförlias som en klassspelare. Ja. Behöver det Eke, men att jag sätersäkade Borja på Tobis i Malmö inför Juventus, Du trodde du att det var en utopi att Malmö skulle signa honom. Minns du det? Äh, ja, det, det är möjligt att det är så, men nu har de gjort det i avfallet och de har signat en jäkla bra spelare. Så det skulle de vara nöjda med, speciellt när han kommer gratis. absolut. <laughs> Man har behövt ganska svagt ju. Det är ingen Ja... det kommer. Ja, jag har tänkt på tänkt första att Så har inte helt koll på hur han har spelat, men han har väl börjat tidsförbara matchen med mig match i Ja, jag tycker han svinner lite av matchspillen med Merold. Ja, Nej, jag tycker han var första matchen, jag tycker han var helt okej. Okay. Ja, är hemma, var du med med. Är det mer mot Sundsvall? Ja. ja, eller i Skås var inte den första matchen mot äh, Sundsvall. Ja. Så jag det var bra, och sen hemma uh, ja. var väl det var inte, det var inte det var en stor match om honom, att spela egentligen. Han slog ju en fantastisk pass efter 35 sekunder och så är det ja. bra. Ja, han leder det han är bra på. Han har ju ett jäkla bra uh, uh, spelförståelse sp sp och hittar medspelare i rätt så omöjliga positioner. Och det var väl det han sa också. Ja, de ja, som spelar playstation och spelar med Eke. Ja, det det är sant det. Ja. Så ja, det är nog också för många, om han spelar sitt bästa så är han en kraftspelare i, i skandinavisk fotboll och även verkligen på en hyfsat hög europeisk nivå. Ja, det är relativt. Hur länge tror du Malmö får behålla honom då? Ja, han kommer, han kommer inte åka till Christian, inte. Nej, jag tror inte. Hur gammal är ni egentligen? Bra fråga, jag kan han vara? 25 kanske? Vad har han gjort? Är ni ut? Allt beror på hur det kommer vanligt till Kämpesteg och han gör det bra där. så kan han ju få en chans till. Men ja. det är väl lite typiskt för norska spelare. Att de, när man varit ute och misslyckats och sen kommer hem igen. Att de får en ny chans. Jag Men han har gjort det en gång innan när han kom från United men där fick han inte spela riktigt allvarligt fotboll. Sen mm, ja. så fast till Heras igen och där så han har realistiskt han spelade va 20 matcher någonting på två år sen är han i någon här på Ja, precis. Men eh uh, Javi Ingeberg det är ju inte lätt faktiskt fråga, så att ifrågasätta han första matcherna. Ja, då tar väl det första matchen no, i sedan här säsongen börjar eller i försesongen. Nej, vi skippar på släppa skip försesongen no. då. Släppa på Allsvenskan. Ja. Yeah. Nej, yeah, ja, yeah, fan, Ulu, match, it's not, it's not yeah. Yeah. So, han gjorde två mål i första matchen det är strikt med att vänta. Ja, han har blivit mer Ja. Då han han är ja, en så mittfält Nästa Ja, winger Ja han är, han är ju, när han spelade i Lyd till exempel så spelade han mycket uh, mitt fältare. Ja, han ja, är det. Så, ballband, Ja han är, så länge på får en offensiv roll uh, på mitten uh, eller om han faller så är han rätt bra. Han är ju inte, sedan historiken han så är han att det är mm. Men han är ju jäkla bra spelare med boll, uh, bra snabb med boll. Uh, då hittade han andra och sen så gjorde han hyfsat okej okay med målskepp. det ingen... Uh... Va? Var det Löjn han släpp igenom? Ja, han kom från Linn, ja. Och sen strömskodet typ va? Eller hur var det? Ja, uh, Linn och sen så åkte han till Udinese uh, något år. Uh, som ungdomsspelare. Uh. Sen kom han tillbaka till Linn och sen så var han väl strömskodet som uh, Molde. Och sen till Cardiff med... Uh, Sen har du en kardis med och sen gått tillbaka och suttit mot en pann. Han hade sovkär i Molde med då va? Ja, han vandde på Ett och ett, ett och ett och en annan annan var på. Varför har han och Molde kommit till kämpning? Hur när har det varit? Du hade koll? Det var inte kollat. Det har varit kämpningsteg för 10-15 år sedan. 15 år säkert. Oh två emot ju samtidigt. Ja, ju de samtidigt. Ja, ja, fan. Ja. Det, det, det känns långt, långt borta nu. Att skandinaviskt, eller att någon av ligorna i Skandinavien skulle ha två platser. Mm. Ja, det är längesen, det hade vet, så länge sedan FCK och AG spelade i känsligt Nej, det, det. Det, var då, det var då att Köpenhamn gick till kvartsfinalen, eller 800 Ja, och efter ja. var det väldigt långsamt. Det två platser, tror jag. Jag, Ja, ni, ni var nära i åldringen, men ni åkte ut på straffföraren med Bokaretet. Ja, tyckte du på strafföraren, ja. Det var tungt, ja. det var tungt. det är alltid roligt att se journalister komma ihop de här sånt här som vissa det sista dansade ut tjänsterna. Ja, precis, ja. Vad fan tror du? Ska slå ihjäl dig, ja. Vad var det om har varit det här, då? Men du tror att ja, Berget blev en uh, succé i Malmö. Ja, det är jag om. Jag tror att han kommer att bli mer publikfavorit än Ekremhjörn. E varför? Det är ju ju. Ja. Men det föder den 11 september. ingen bra datum. datorn. Nej, det, är... <laughs> det beror på hur tänker. Det är fast som han har så bra, så det är en <laughs> det, det är lite spännande att fråga varför du tror att han blir mer publikfavorit än Ekremhjörn. – Vad är grunden om det? – Nej, han är mer publikspelare. Därför tror jag det. Uh, han är lite coolare kille än Ekrem som är lite mer lugn och lite mer blyg. – Är det skikigt? – Han är mer, vad uh, ska du säga, Ekrem är typisk lojal, lite, uh, håller sig lite bak. Säger inte så mycket, medan varget är lite mer käften och kanske vågar lite mer. – Han känns som en krigare på ett annat vis än vad Ekrem gör kan man? Ja, det är nog. Om vi ska gå igenom Andreas Lindheim snabbt då. Han är rätt så anonym, men det en spökelsen fin fängslad fan till. Ja, han är ju lite okänd för mig nu, eftersom jag bor i Sverige nu och inte följer alla matcher, tippeleggande och bra, även den sista laget jag har sett på frivilligt. Men ja, så... du nöjer dig väl ut, va? Vad? Du nöjer dig väl ut, Ja, de åter ner nu till uh, Obollsligan som heter nu, som är andra nivå i Norge, och uh, men var... de uh, så har nog inte haft en jättesuccé i Norge, <laughs> kan som han har med Det kan man ju lugnt säga. Så han är kvar då, men uh, han och Andreas är osäker på. Uh, han har ju mycket, eller, en del matcher på åldersprestent i landslag, men uh. uh, att han är en back, så mycket mer än det vet jag inte om han faktiskt. Men de unga som kommer fram i Norge nu är lite bättre, de har haft lite andra förutsättningar än de andra spelare som för tio år sedan nu med konstgräs och äh, att man inomhus äh, fotbollshallar i Norge. Som gör att ofta nu, säkert om norska spelare som kommer fram är mycket mer tekniskt än vad man har varit innan, om man tänker på drillotiden och så. Mm. så En, en annan jag hur, hur är synen i Norge nu då på att Malmö de knyter till sig två sådana ska man säga stora spelare med skandinaviska möt som Ekren och och Berget här nu år. Vi vet ju lite själva, har det själv har de varit att tappa spelare till Danmark tidigare. Ja, han är Spelar från Sverige till Norge nu känns det lite tvärtom speciellt i Malmö. Det är väl lite så många andra norska spelare som är jättebra som kanske väljer att åka till Älvsborg eller liknande. Men det är speciellt nu när Åge har idé i Malmö och sen har de signat två bra spelare en timme nu. Så är det klart intresset har växt och man ser att det är mer media skriver om Malmö nu än vad de är i i Norge. Det Men det är det stor medial fokus på Öger i, i Norge? Ja, man han är ju en av de största tränarna som varit i Norge på många år, så det är klart att det inte är slut utan. Mm. han lyckas ju oftast i utomlands, men i Norge så har han inte lyckats med klubblag eller landslag, förutom Rosenborg som till och med har sitt tränade guld den gången. <laughs> men tro, trodde du på, på Öger när han skrev på, på Malmö? Det är svårt att svara på nu, uh, jag tycker inte att han är imponerad i Norge, med landslaget så var det ju okej. Okay. Uh, Spelmättet var roligt att se på, men det kom inga resultater och om man inte har resultat så får man sparken så var jag egentligen period. Men det var ju fem år i uh, Norge i landfallet. Ja kan stämma, så jag har det har jag tagit rätt så länge. Och, uh, Nå, jag har varit väldigt, väldigt nära många gånger, många gånger men äh, nära verkar inte. Mm. Mm. Så, nej, så man är man när man ser vad han kom till i Malmö, så han kom ju och tog över Sveriges bästa fotbollslag, så det kunde bara gå ett håll. Så det är ju starkt att han har fått äh, laget att bli ännu bättre, och litat lite på, äh, på sig själv och hur han tänker. Han hade nog längst provat att kämpa förra året, så Är han hade försökt att med mer, men har satt sig ner på defensiva och trygga. Ja, det är inte säkert en ordning han har lyckats med ting i fotboll idag. Nej, jag tror, jag tror inte det, men det är jag aldrig. Men utan tryggande har han gjort ett jättebra, så det är inte det han på. Sista frågan då. Ja. Uge vs Stule... Stule... Solbacken? Vem är bäst? Det är en svår fråga. Det är en jäkla svår fråga. Jag skulle säga att Ståla har ju bevisat mera. Men... Ja, idag är det Men historisk Ståla. Han slår i den med dung och brak. är inte så gammal heller. Och nu sitter Ståla på alla varv i eftergås. Han är ju tränare, manager, vad fan han inte är. Det där? Så Ja, alltså... skulle ju inte kolla det för tidigt. Han skulle ju inte på Tyskland för tidigt. Det var kul han var ju va? Ja, han åkte ner. Det var dum, dumt, ja, dumt och dumt lag att välja. Det var lite... Han ja. hade klart att det var allt att vinna, men sen när man förlorar och, så... Det är, ja, det, är, så det, det är ett riktigt jullag lag men det är kul, eller inte det? Jo, han spelar väl i andra monstyrliga fotbollarna, mm. jag. Hade han inte då? Ja, han gick efter en sång. Ja, han gjorde det tillbaka. Stämmer, tror jag. Ja, men tack så mycket Norge-kolen. Vi ska ringa det fler gånger så har vi en Norge-kolen en gång i månaden. Nej, Ska om <laughs> är det någonting ni får om. Ja, snacka till Norge. Världens gamla är yes, vi får se om uh, några år så möttes Vanni och Vårdlänga ganska lik. Kanske, Kampo, ja. Vi möttes ju aldrig i Royal League, var i synningen. Ja, helt sen. Det var Vårdlänga bra. Ja, ni fick i Jädergården måttet. Jo. Ja. Vi tog ju honom med Vårdlänga. På Roslunda och i Oslo. säcke! Bråst i säcke! Lala! La la la la, la. Det får man ju verkligen säga. Mm, ja, det tror man som fan. Det var 5-2 i mångsidan, men man var 5-1. Alltså, det blir trea. Samma poäng som oss. Jävlar. Ja, det, det är ingen vet match. Ja, det måste ju för fan slå dem. Ja, det är klart att slå dem. Men man ska inte tro att det är inte som att... Det är inte Falkenbergs kompisar kan man säga så. Nej, det var inte långt ifrån. Det är, ja men det, är, det är inte en enda spelare i Hemmabö som har aspirerat om kläns i Episodes. Nej, men det är ju inte faktiskt med. Nej, förbi så. Men det, det är ju opausat heller. Nej, det är det inte. Men visst, de, de har ju mycket av det med sig. Liksom. Att de har mycket publik och det är som du säger, opausat i media. Så att, vilket gör att de har vind i ryggen.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 Men man ska göra respekt för dem, det tycker jag är bra, det förtjänar de ju. Ja. Det är inte bra till August eller Skåne, men jag tror att vi gör det. Malmö vinner med 3-1, 3-0. Men jag tror ska vinna och spelar med det Nej, så är jag tror det 3-0 då. Tror du det Ja, jag tror, jag tror att de stabil så är det ju faktiskt. Ja, Malmö, det är en vi ska vinna. Ganska ja, enkelt snack att säga. Vi ska ju vinna det här avanscher, så att... Det är liksom, ja. låt dem komma ner och känna på att det är, och möta ett kärnst league då. precis. Vi ska tillbaks. Nej, jag har inte hela hemma. Det blir en, en rolig match för som eftersom att de, de kommer att ha ett rätt så stort i för och Mycket folk läktar, och de matcherna kommer alltid roliga. Det, det, det, jag har mest respekt för det. Och så är det ju är spel. Det är de var Ja vet, ja ja som händer. Ja Ja var du vi Det så ska ha det ju. Ja. Sen bråder du inte på vilka målsättningar de har ju. Ja, men bra. Men vad är det som har Ja, det är bra om går ut med den istället för att säga så att jag hägg. Men äh, jag tror vi binder ganska enkelt faktiskt. Så det skulle bli spännande. Så det blir förmodligen Rasmus Bengtsson och Philip Lander i backlinjen. Mm. Ja, jag gick ju vad som har la att sig är tillbaka från start och jag tror att vi spelar för Sjösberg igen. Mm. Berg och så då som en topp. Ja, vi kommer ställa upp ungefär på samma exakt lika långt som vi tar förutom att eh var keeper sitter på bänken. Det är man kan spela tre match åt så, så. eller sån Eller bara 11 då. Jag passar inte deras gudse. Men ja... Men, vad var du det där? med men allt kan ju hända, så sagt. Det är ju Alltså inramningen av medel, det här mediala trycket blir andugna. Du blir andugna, så också. Det är inte som en idiot. Men det är ju sant, tycker jag. Visst, han ser klart det. Fokus blir helt något annat. Jag uh, kan inte förstå att jag inte är förlåten. Enklart. Jag var helt, helt utrymd. Jag skulle han mot häcken in kom igen är det hemma? Ja, jag tror jag det är jag faktiskt. Men, jag tycker att det var ju bergsäkraren. Ja, ja, jag tippar att tror honom. Ja, jag satt och burde hus och allt jag på nätet Jag förstår inte det. Då, då. Ja, men, det alltså, men det är stöd att de har. Jo, men, jo, men det ska nu spelas du säger. Ja, men samtidigt. De, kom, de är vet och nykomningar brukar vara. Det är var det därför vi satt och var lite rädda för att stod och så borta. Någon gång ska slå en mann och så är det Samma sätt med andra mot he Ja, det var, det var ett helt annat. det var inte så. Nej, nu var det Hanbygd som var hemma. Ja. Det var de fullsatta arenan liksom. Det är klart att de skulle vinna där. För de är ju inte Nej. alldeles. Nej. Alltså... Det är ju den bästa nykomming som i år. Det är onyklart. Ja. Så, alltså, de topp sex tror jag de kommer faktiskt. Ja, jag är rätt. jag vet inte. Vem jävlar inte träna då tror inte att de är en typ som Mario Nej, än så länge. Nej, men eh, vi får ju ja, en ja, dum, dum ja. huvud ja. ja. så lägger man ingenting. Det är jävla, det jag sa. Nu ja, ska jag inte säga hur vi går vidare med den. Den jävla. Vi fick lite frågor till podden här. Det var jätte trevligt det här man Ja, det var alltid det, det, det är roligt. <laughs> det var jätte Det är super roligt. Det är mina trevliga frågor. Vi har en geoanalys att Eva hon måste dig kräut åt annars som säger vilken som är er", alltså han under då vilken som är er bästa dråta i för drycken triple punkt idag känns inte krås så bästa alternativet i går <laughs> nej kan förstå det kan inte det är huvud det då han bra nej det är så Och jag skulle aldrig före gång råkar någonstans. Ja, men vill, jag ha ett, vill man ha ett snabbt resultat. Han vill ha ja, men det. Men det får man inte. Det, tar man, det är en masse in 90 minuter. Och då är det Han har efter från början. Om man kommer så ligger fem minuter före. Ja, det är, han han han det. Ja, jag, det är ju egentligt vis. Ja, men det kommer aldrig fatt. Vad mm. mm. är det lutet då? Är man fila? Ja men det. Är du det? Nej, vad fan vad alltså... ja, det är. Jag tycker att det är synd i år. Fall. Han hoppar på en, en bilresa och kom på den här, redan småpacka. Han som kör så förstås. Men... Ja, det är ju en jävla förr också. Nej, det är det Men man andra. Och jobbiga styrkor, ställda jobbiga frågor. Och sen så gjorde det förra en gång. Men var det, det så viktigt? Det vet ju, jag inte. Ska vi ringa? Jag har ju en Eurans nummer och åker med 23-27. Det blev svårt, svårt. Svårt, svårt. Svårt, svårt. svårt, svårt. Då ringer jag Euron. Du ringer upp Euron annan dag. Ja, du är det bästa tipset jag kan göra. Det är ju, det är ju mm. Så. Charles, kan vi ännu inte störa om vi tar? Nej. Du, du, du pratar bort, sprid allt du kan. Ja, det är inte sammanhanget att göra ja. det. Äh, nej. Gråd, nej. Det är gråd, fetgråd. Det här, Det är kört. Det, det är fan i benen. Jag säger. det. Wait, <laughs> Ingen gång, överhuvudtaget. Ja, det är lite i benen. Ja. Sen tysk levererar alltid. Ja, det är en som... Äh... Dansk. Dansk kanske. Ingen äh, klass. Vi har väg i Karlsberg, vi hörs, tjena, hej! Så har vi en, en tredje trevlig fråga från Hike 2 Sonics Double Star. Ja. som hörs hon har något tips för att slippa för ont i halsen av allt sjungande på en match. Han kan inte prata idag. Är det tuff? Ja, skylla sjukt, säger bara. Ja. <laughs> det är många som inte kan prata idag. Så för idag det går över så väl. Han trev vid då i höst. Det vi ingen går Med Henrik Svensson Hej Henrik, hej, hej Kaffe Blå Podd? Hoppas vi inte ringer. Det var Jona från Kaffe Blå Podd. Ja. Hoppas vi inte ringer Nej. för dig. Nej. Nej, vi ska, vi ska... Ja, det är lite sent. Vi börjar inte ens Vi ska fatta oss rätt så kort här. Är... Det är en podcast om Malmö FF och vi tänkte mest kolla med dig vad du tycker om säsongsinledningen så här om. Brukar du vara på några matcher per säsonger då? Nej, jag är aldrig då. Jag har små barn så att, det hinns inte det. Eh, innan du fick barn, vad brukar du vara då? Ah, sällan. sällan, men eh, jag följer dem ändå. Om du får jämföra med, med fotboll och curling så är du mer i en sällan fotboll. Fotboll och? Curling. Fotboll, ja visst. Ja, Om du bara läser lite vad du läser i tidningen, eller? vilket nyförvärv tror du blir viktigast för man du gör? Ja, men det vet inte. Så, så, så, så, så jag inte. Så bara kollar jag inte. Men du har kollar på att de spelar känsliga enstans? Ja, ja. det vet jag. Ja, precis. Då vet ju att Max Roseberg är en viktig spelare. Ja, men det är väl inte nytt. Nej, man han mm. sitt kontrakt med tre år eller två år. har ju i veckan hängning. Ja, ja. Och, ja just det. Nej, men han är ju väldigt viktig. Ja, precis. Och nu möter man i Hammarby på, på måndag, vilket eh, kan bli en tors match. Eftersom de med nykommning har fått en bra start här. Vad, vad tror du om det? Mm. Jag tror att man blir klarare. Det tror jag. Är du fredig med han mm. då? Nej. Det är inte det. Jag har där länge. Du är för ljusblå i Malmö. Vad sa du? du? Även om du inte är född i Malmö så är du född i ljusblå. Ja, just det. Ja, ja. Men, men det var roligt Henrik. Det var kul att uh, ta ett snack med dig. Vi skulle bara uh, kolla läget om du uh, var med i uh, framgångarna här. Nej, ja, men Jag följer, så klart. Jag bor i staden. Är det tidningen? Har du följt nätet eller hur? Hur funkar det? Nej, det är äh, sport. Sportar sport på tv här och så, ja. Då du, du matchen att gå mot Göteborg? Äh, ja, jag såg, jag såg bara referaten. Så. Okay. Äh, ja. Vad bra Henrik, vi är i för att du tog dig tid så äh, ska du få återgå. att du gå ofta och var det nya gånger innan vi är inne? Ja, det jag. Tack så mycket. Ha. Ha det Malmö FF Klar blå himmel Över Himmerborgen Vi je er med er Med er enda ut Ute i Europa Stor vi enade Pogatog All my hair tell me please for Norway stadium Malmö stadion gave him my what er me MFär alla min München 79 Busse Larson, och de andra 10 80-talet Bjerrets